Dorita's fanz Dorita's fanz Dorita's fanz Dorita's fanz Do Bugamasta Bugamasta Bugamasta Bugamasta South Africa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 BAPAGE MA BABAGE MA BAPADIBA BOO STA SWA Eeeh DURIN THE SPOT DURIN THE SPOT DURIN THE SPOT DURIN THE SPOT BABAGE MA BABAGE MA BABAGE MA BOO babababa babababa babababa basta basta basta basta basta basta basta babababa babababa babababa babababa Això que tenim de fons són els Za, un dels grups que estarà tocant aquest proper dissabte, al Lemon Day. <totipat> <totipat> Hi ha moltíssims festivals aquest cap de setmana, però aquest concretament és d'uns amics, és molt proper, he estat uns quants cops en aquest festival, fins i tot tocant, i sobretot és, no sé si ho és, és gratuït, i tenen molts grups nacionals, unes bèsties pardes de bandes, que ja us informaran ells, i no precisament perquè torni a tocar un servidor amb la seva banda per més sano, sinó perquè han escollit molt bé, jo estic encantadíssim, sobretot aquí tenim, que estàvem sentint fa un moment, com hem dit, els ZA, que és que Nivell damunt de l'escenari n'hi han bandes que el tenen i aquesta és una d'elles. Za, una de les bandes que tindrem al Lemon Day. Que està m'encanta. Ja l'havíem posat ja fa uns quants dies, però és necessari per la presentació, sobretot per aquests detallets que n'hi ha ara. it's all I will make love one I don't know anything with the sorry one i don't know anything some many of our calls one i don't like it That is like a Was what a night wanna Guys how long well and I it's over Wanana etzemos avuit, estem sentons-nos genials. Però la seria de canç. Baixo cita Estem sentint els ZA i avui tenim per fer una mica de promoció del Lemon Day aquí a la Maria, a l'altre lloc de la línia telefònica. Hola Maria. Hola, què tal? Hola, com estem? Bé. Doncs estem aquí per fer la promo, com dèiem, del Lemon Day, que és aquest dissabte, dia 4, a Capellades. On està Capellades? Capellades és un poblet de la comarca de la Noia. Sí. No està a veure si sortiu de Barcelona doncs és A2, direcció Lleida i eh, quan s'arriba a l'altura de' d'Igualada de o desviament cap a Vilafranca doncs, capellars, capellades i com és que veu decidir farà uns 10 anys, no? a muntar un festival, una agenda al poble així fer concerts música en directe, us veu ajuntar uns quants i vau dir, dir vinga, bé, fem el Lemon Day doncs la veritat és que va ser una mica perquè sí, eh? Vull dir que el, eh, érem gent que, que teníem un gust musical comú i, i bé, la falta doncs, de poder veure aquells grups a, al nostre poble, sobretot, és un poble petit, va fer doncs, de dir bueno, doncs ens els portem nosaltres, no?, muntem un festival. El primer any era molt petit, van ser tres grups, però a partir del, del següent, la següent edició ja la cosa ja es van ampliar. Això potser tenia uns quants 18, vint anys i coses així, no? Els També. més petits, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> bueno, tots teníem deu anys menys, no? <ríe> Això està clar. Home, l'Àlex, sí, sí, devia tenir uns 18 anyets. L'Àlex és dels petits, sí. I sí. amb aquests deu anys han passat moltes bandes i ara heu decidit, doncs, fer, no?, uh, Monsters of Lemon. Sí. Debut al motiu, no? Sí. Explica'm-nos una mica, ja, que porteu tants anys fent aquest festival... Monsters of Lemon una mica bé perquè és l'última edició i volíem fer com una edició recull del que hem sigut tots, els, tots aquests 10 anys. Uh, Monsters of Lemon no vol dir que, que els que no estan en aquest cartell no ens sembli que són, no són uns monstres del Lemon, sinó que també el que passa que no ens hi cabíem tots en el cartell. Eh? Es tenia que triar, no? I que no? els que venen són grups, evidentment, que ens encanten, que han vingut a tocar Lemon Day i sobretot amb els que tenim ja també una una amistat o que ja són propers com, bueno, com Parmesano mateix no? Vull dir que... Sí, no, el cartell és, és, és magnífic sobretot les bandes, totes tenen un directe increïble, jo estic molt content de poder participar en Parmesano en aquest cartell, que estarem dissabte dels primers uh -huh. i abans d'informar una mica del cartell, bueno, perquè ja han passat moltes bandes que havien, també havien passat per Ojalá Este Mibícic i jo em vaig quedar enamorat sobretot del directe de Sil Sí. aquell any a capellades, com dos pedres també, que són de capellades que, aquels, que això també em va deixar meravellat, i no sé, els borroquen és que m'encanta dir aquests noms fort de maix <ríe> i no sé, moltíssimes bandes que han passat per allà Fiquem aquí, per exemple si Llorais, sí, per què no? Que van estar a Lemon per fer-l'hi memòria no? Exacte, fa un parell d'edicions, crec si no Que són potser un d'aquests monstres també que no estaran, però bueno no estaran perquè, clar, portar grups estrangers sempre té, té sempre un costa. cost més elevat, està clar, eh? però bueno, que haguéssim pogut ser-hi, eh? i tant. D'acord, doncs recordem aquesta banda, Sill Llorais, de Londres, molts setenteros a la vegada, i després informem del cartell que n'hi el dissabte al Lemon Day, d'acord, Maria? Molt bé. Vinga, anem a Sill Llorais. Aquests són els sills i que estan sonant. Eh, un momentet, ara m'estic sentint bé. Hola, Maria. Hola. Mira, els sills i que van tocar fa, no sé, un parell o tres d'anys. Sí, crec que un parell. Un parell, parell. d'anys. Mm -hmm. I moltes més bandes que diem que tenen un directe increïble i que tindrem aquest dissabte al plaer de veure a unes quantes d'elles que han, han passat pel Lemon Day. Aviam si ens fas un petit resum, una mica l'horari i les bandes que, que aniran cap allà. Sí, i tant. La que obrirà el festival és, la, és Murcego, que ve del País Basc, és una noia que toca el xelo eh, d'una manera molt experimental i molt creativa, sobretot. Després vindrà el Joan Colomo, que bueno, quasi que potser no cal ni presentar-lo, no? coneix tothom, és aquest cantautor molt carismàtic, diguem. Um, després veniu vosaltres per Messano que tocareu a l'escenari a terra diguem-ne, no, no a l'escenari ben bé d'Alemondé, sinó el, a l'escenari 2 o sí, sí. el fluix que nosaltres hem, hem estat esgajant, el primer dia feia una mica de por però ara estem contents avui ha vingut el Jordi hem provat tots els quatre, ha sonat molt bé. I tant de bo sona igual pel concert, segur que sí, no? Però... Jo estic convençuda de que sí, ho, sí. Fareu, bueno, ho fareu de conya, perquè més és un entorn el que coneixeu i que tindreu molts amics allà. I segur que... Hi ha alguna sorpresa? Em vol canviar una mica alguna cançó? Sí. O sigui, sonarà més nou encara. <coughs> bueno, perfecte, millor encara. Sorpresa. Fantàstic, i després dels Parmesano després de... tots suats? Després de Parmesano, Nueva Volcano... Nova Volcano, a l'escenari gran, gran... Exacte, llavors ja tot és el, a l'escenari normal, diguem. Ainara Legardón, després... Incre bé, bé, increïble, us recomanem moltíssim. Mm. I el De Za fa. també, moltíssim, que els hem posat aquí al principi d'aquesta part, que ens deixa el Xivato. Exacte. I, que, i el ZAF, hòstia, tenen molta carrera, eh? Mm. Són, són gent increïble també. I, no sé, s'ha ajuntat molt gent, no sé... D'aquesta que dius... Com, com ho heu fet per per cridar tota aquesta gent? i Perquè algú us haurà dit que no podia, no? O... Uh, doncs diria que ningú ens ha dit que no podia. Ah, molt bé. Al contrari, que tothom volia venir. El que <ríe> passa que no... Ja els Parmesana us hem posat en calçador, ja no, no hi havia més gent a tocar per un tema d'horari també i que no podem estar fent concerts fins les 10 del matí. Bé... Bueno. Pot... però, però no, no no, hem tingut absolutament cap problema i més dient que era l'últim any eh, això és una cosa que hem d'agrair sempre de totes les edicions del Lemon Day la predisposició que hem tingut sempre per part de, dels grups i dels músics que han vingut a tocar no hi... que, home, a vegades algú sí que no pot perquè té alguna altra cosa però sempre ha sigut una predisposició a entendre'ns absoluta home, naturalment, ja, ja que vosaltres ho feu d'una forma N'hi ha pocs festivals que siguin gratuïts, que la gent que participa ho faci per amor a l'art, que diem, mm -hmm. que s'ho tant com vosaltres, perquè també feu promoció, vídeos molt professionals, que n'hi ha empajats per internet, us heu Ai. fet un, un tatuatge, tot... bueno, tots els companys que heu estat aquests anys fent el Lemon Day, i Exacte. clar, tot, tot, tot aquest esforç, sobretot, per ganes de, de veure com disfruta la gent i com, no sé en general, disfruta tothom, no? Sí, bueno, és una manera també... Sí, jo crec que sí, nosaltres com a mínim disfrutem, però és una manera de... de és ja una manera en la que creiem que s'han de fer les coses. No? no ho fem per un benefici econòmic, ni volem que ningú s'enriqueixi amb això. L'únic que volem és que la cultura, i en aquest cas musical, arribi la que nosaltres volem ensenyar, arribi al nostre poble, que doncs, bueno, a Barcelona és molt fàcil veure concerts de tot tipus, però a la Catalunya interior no és tan fàcil. No, no és tan fàcil i totes les bandes ens veiem molt implicats amb la, la vostra idea, sobretot per això toquem allà i disfrutarem moltíssim. I després de... què m'havies dit? De Za... Sa. Sa. Després del Za venen els, els sevillans Bravo. Hòstia, aquests van fer una bona festa l'últim cop que al final es va, es va pujar gent allà, allà a l'escenari un any, no? Es van pujar sí, al Fajardo no i no sé si quanta... eren com a Pony Bravo aquell any o eren com a Fiera. Ah, era Fiera aquell any, Cretà... correcte. Jo crec que era Fiera. Sí, era Fiera, sí, sí. Sí, perquè, bueno, ja han vingut també amb tots els formats que tenen. Doncs per... què és, per acabar la festa, Pony Bravo? No, Pony Bravo no. Després encara vénen Cataplàusia. Ah, molt bé. Uh, després Betunícer, que és la Hòstia. traca final. Betunícer també, rock, com, com ho diríem, pam-pam, no? Que et fota la cara i aquest que des allà, vinga, anem a ballar. Exacte, sí. No sé com definir la seva música. T'atropellen, bàsicament. Sí. Sí, T'atropellen, o sigui, que anem tots a que atropell, atropellin Betunícer, que tenim moltes ganes, també. Sí. I després uns I DJs, després, no? Festa amb els DJs de la casa, que ara tornen els DJs inicials, que eren els chemical els... ja, cousins. A mi també m'agraden més aquests, eh? A mi també. Sí, sí, aviam si es disfressen i ens fan riure també. Clar. I fins que aguanti el cos, no? Sí, bueno, teòricament el festival té una hora d'acabar que és les 6, però bueno, ja sabem com van aquestes coses, que mai és a les 6 en punt. Però bé, que, però, dic, bueno. sí que, que els, eh, els cosins ja és fins que, fins que es fa de dia. Doncs això, 10 anys del Lemon Day a Capellades i que esperem que no sigui l'últim any, això sempre ho diré. Espero que a l'últim moment us truqueu l'any que ve i tots, vinga va, fem un altre festival, i si no, doncs el dissabte estaré allà, encantadíssim, a passar-ho molt bé, i ja no sé més què dir, és que em sap que s'acabi el Lemon Day, la veritat. A nosaltres no et pensis, eh, aquests dies estem parlant i encara no hem acabat i ja ens està sortint una mica la nostàlgia ja parlem de què podem fer l'any que ve, no un Le Monde i altres coses, però... però vés a saber, no sé què passarà l'any que ve, igual ens pica el coquet i diguem encara que ens fan acomiadar de tothom, tornem i no?, que valia la pena. Però no ho sé, han canviat molt les circumstàncies laborals i familiars de, de tots els que amuntem i, i bueno, també es fa una mica més complicat que ho podem organitzar. Bueno. Però alguna cosa... Alguna cosa, encara que sigui un concert, potser alguna cosa acabarem fent. Segur. Doncs es faci o no es faci, tot el que heu fet ha sigut meravellós. i ja, gràcies bé per la meva part, perquè m'ho he passat molt bé les vegades que he estat allà a Capellades, ja tocant o com a públic. I això, ens veiem dissabte al Lemon Day a Capellades, a un festival gratuït amb moltes, moltes bandes nacionals i interessants. I la pàgina web, no? M'imagino que n'hi ha, també, per informació. Sí, per qualsevol cosa. Hi ha els horaris penjats i tot, i com arribar-hi a la pàgina web, que és telemunday.net. Alzar amb aquesta cançó, que m'agrada molt, i ens veiem el dissabte, Maria. Molt bé, fins dissabte. Gràcies, bona nit. Adéu. els tindrem al Lemon Day el proper dissabte. I ja ens acomiadem, que queden 4 minuts. Un plaet, tant de bo, a concerts, que no us prenguin al pèl, pagant molts diners tampoc, i sobretot, disfruteu, no passeu molta calor, i tots, tots els que pugueu, al Lemon Day, agafeu el cotxe, al ferrocarril, o, o el que tingueu que agafar, i allà, a les set i mitja, vuit, comencen tots els concerts. Ara ens acomiadem amb una peça de Guns or Knives, que és el cantant i guitarrista de Sil Llorais, una de les cançons que hem posat abans d'aquests grups que van estar al Lemon Day i a mi em meravellen. Estef, meravellós, guitarrista, es despedeix amb nosaltres aquest capítol del Chivato. Bona nit i fins la setmana que ve.